переробити свою городину. Тому Олені не залишалося іншого, як допомагати свикрусі заготовляти ці сумнівної якості, а за те ж власні, дарунки садів і городів. «А що та радіація?» – на всі невіщені питання відмагалася Катерина Михайлівна. «То що, люди їсти перестануть? Чи я, маючи свій город, Повинна купувати картоплю в іншому районі? Тепер уся родина разом із молодими їла овочі, вирощені на радіоактивному ґрунті, та политі такими ж шкідливими дощами. Ця безтурботність дивувала і лякала Олену. Але Катерина Михайлівна була не самотня у своїх переконаннях. Ніхто з селян не думав про радіацію всерйозно. Якщо в місті, принаймні влітку, постійно мили вулиці, а восени заборонили підпалювати опале листя, щоб не розвіювати з димом осілий на листі радіоактивний пил, то улюблене оленине золото осені просто збирали в мішки та вивозили на смітник. То в селі ні в кого і гадки не виникало що-небудь міняти в усталеному порядку. Там, як і колись, палили багаття, косили на сіно траву, напували дітей молоком місцевих корів і продавали свою городину у Києві на базарі. Олена взяла з полиці банку, а зачинила комірчину і відразу почула, як у замок вхідних дверей вставили ключ. Славчик. Олена завмерла на місці і вся звернулася вслух. Повертаючись додому, Славчик рідко коли натискав кнопку дзвінка. Він звик сам відмикати квартиру. Спочатку, ледь зачувши його біля порога, Олена кидалась уперед поки, аби відкрити чоловікові двері. Але Славчик уперто наполягав на своєму бажанні обходитися без її допомоги. Тому тепер Олена просто іноді стояла з протилежного боку і за тим, як повертається ключ у замку, намагалася наперед визначити, у якому стані прийшов чоловік. Зараз ключ ворушився не надто голосно і не так повільно, як бувало, коли Славчик приходив додому сильно п'яним. Олена полегшено зітхнула і ступила крок на зустріч. Двері відчинилися, Славчик зайшов до квартири. «Привіт!» Олена радісно пригорнулася до коханого, однією рукою, утримуючи банку з помідорами. «Привіт!» Славчик без посмішки Прийняв обійми дружини і заходився мовчки скидати взуття. Олена підсунула йому хатні капці і заклопотано зазирнула овічі. — Ти втомився, Славчику? Зі щирим співчуттям запитала вона, оскільки чоловік здався їй якимсь невеселим. — Зараз я тебе погодую. Мама фарш принесла, я вареників не ліпила. — Ага, — буркнув той і рушив до ванної. Слабкий запах спиртного шлейфом пронісся за ним у повітрі. Отже, все-таки випив. Змінилася на розчарування недавня радість в душі Олени. А з вигляду й не скажеш? Напевно, випив щось легеньке. Тож після вечері все вивітриться. Олена з Надією глянула у бік ванної та заходилася ще пильніше клопотатися біля вечері. Славчик зайшов до кухні. Мовчки сів за стіл. Олена витягла шумівкою готові вареники і поставила перед чоловіком тарілку. Той узяв виделку і так само, не кажучи ні слова, почав їсти. Поклавши решту вареників з каструлі в невеличку миску, Олена теж підсіла до столу. Славчик їв і не підводив голови. Здавався змореним. Напевно, випив він зовсім недавно, тому й запах відчувається. І до того не стільки, щоб по-справжньому сп'яніти. Тож нічого їй себе накручувати. Треба просто чимось підбадьорити коханого. Ось зараз вона перекаже йому свої чудові новини, і він одразу повеселішає. Знаєш, Славчику, я тобі хотіла сказати, – почала Олена. Але той зненацька перебив її. – Та ні, це я тобі хочу сказати! – Славчик поклав виделку. «Я слухаю», – трохи розгубившись, відповіла Олена. «Слухаєш? Чудово!» – він не посміхався. «А скажи но мені, дорога дружинонько, чому в нас і досі немає дітей?» Олена очікувала почути все, все, що завгодно, а лише не це. Славчик ніколи не запитував її про це та й взагалі жодного разу не говорив про дітей. Ну, звісно, вона сама частенько думала, чому їй не вдається завагітніти. І не просто думала, а й консультувалася з цього приводу в лікаря.